Luvdata janë vetëm për Allahun Teberake ve Teala, vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm atij falë dhe ndihmi kërkojmë. Ndërsa përshëndetjet, sallavatet e mira të Zotit Xhellaluhu të Zoti gjitha Gjell të, të grumbulluara tek njeriu më i zgjedhur Muhamedi alayhi salatu vesselam, pastaj mbi shokët ti e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta ve të gjithë besimtarët që të, të ndjekin rrugën e tij të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote të ndërruar gjëmetli, të ndërruar të praniqëm, dhe të vazhdojmë të e lejnë e Zotit Tebarek e Vëtejala, që ti ndajmë në disa qashtë të parahutbës të gjumas, të shfletojmë nga libri Allahut, nga sunetit për nga mberit sallallahu aleyhi vësallem. Zakonshëm dhe përjavorja e gjumas, përsëritja e gjumas, kryon një loj rutinë dhe një loj levizjet të pavëmëndshmet e njërijut, Andaj besimtari duhet të jetive dishëm që ta madronë ditën e gjumat, ta respektonë ditën e gjumat, për, për tej ati obligimit i cili bëhot në mënir të televizis së pandjenja, televizis e cila bëhot se duhet me shku se është zakonëshëm që shkohet. Andaj neve duhet të shikojmë gjumat, duhet të shikojmë ditët tona, ma dje dhe gjdo minut dhe gjdo qasë të jetës tonë, synë si lloj afati i Zotit e për të Barikë të Utajla për tu përmirësuar. Dhe çdo ditë që kalon, skadon afati. Çdo ditë të cila harxhohet nga ymri jon është një ditë më pak mundësie për ta rregulluar dhe për ta drejtë punën ton drejt Allahut të Barikë të Utajla. Çështja e kohës, çështja e ditëve, çështja e javës, çështja e muajve, të cilat në fund rrumbullaksohen me vite, të gjitha këto janë janë mundësitë të zotit të barë kjovë të jala, janë shantë se të cilat në i ka donë, zotit i ongjellë gjelaluhu, dhe se neve nuk i shpridzojna, atërsa më afer e gjelit, ashtë më afer skadimit të afatit, e askush nuk e din saksisht se kur i skadon në mënirë të plot afati. Këta e kam shef, Allahu të barë kjovë të jala. Andaj, të jemi të kujdeshëm me kohën, të jemi të kujdeshëm me, me javët, nga se... Njërëzit sot anë kohën për kalimin e shpejt të ditve të javëve dhe viteve dhe kështu më radhë, mirë po ata shpesh her nuk e vërejnë se kretë këto Allah u gjele gjele luhu, edhepse i ka bo të kalojnë shpejtë, zotë i onë të bare kjove të jala, me urëcijnë e ti, me caktimin e ti, me ligjnë e ti e ka bo që njëri ju mos të ndijet rahat. A dhe shpesh her anë kesa se kohën nuk delë, Se koha echet shpejt vjen një, nga një burim i cili i cili burim nuk dëshiron që t'i kalon koha. E koha do të kalon. Koha do të kalon. Ditët do të ecin. Ka ndruhet njerëz më të mirë se na? Andaj kalimi i kohës dhe kalimi i ditëve duhet që nga ana jon të perceptohet si mundsi dhe si ofertë e Zotit të vare ke u te Alla që neve të rregullohemi të përmirsohemi, të marrë mimësime dhe porosit e duhura, për të cilat nga krihu Zotë i ongjelle gjelaluhu, dhe pasaj të e dorzojmë shpirtin Allahu të barek e vëtëjara, duke e luqëa ajtë na, na pranon duke qenë i knaqur me neve. Andoj, të ndëruar, gjëmatli, do të vazhdojmë në serin të cilën kemi filu të flasim shkurtimisht, nga se këto tema janë të gjana, të tema kanë material të shumët dhe janë tema me pesh si në librin e Zotit si në fjallën e pengamberit sallallahu aleyhi sallem mirë po neve po arvatemi që ta rrumbullaksojmë rezumejnë e asaj e cila ka të baje me me këto tema të, të ditës e kiametit folëm në ligjeratën e fundit se Zotit Jonë të bare kjo dhe të alë në Kur'an e ka quajtur një loj procesi i cili ndodhë pasër i nxaljës procesi i hashrit apo e cila quat procesi në gjuhën ton i tubimit ku zotë i onë të barë kjo kjovëtere nga të gjitha skajët e tokës gjithë kund ku ka pas kryes ka pas njëri ka pas gjin ka pas shpend ka pas kafsh, hajuan të gjitha zotë i onë të barë kjovëtere a thotë jo u me në shurohëm të gjitha do t'i mbledhmi me një vend. Të gjitha do t'i mbledhmi me një vend për t'a bo atyre logarien të cilën e kanë jetu e në, në këtë botë. Para se me shku të kë logaria, egzistojnë edhe zhvillimet tjera të cilat i paraprin logarisë. Nga se logaria është një proces shumë i shpejtë. Adhullajbë një Abbasit, Shoki Pengamiri, Salallahu alai sallem dhe djali a gjështi, Një ditë për e ditëve e pytëm disa gjematlitë të ti se po e ledzojmë një ajet në Kur'an dhe disi nuk e kemi të qartë sa duhet. Tha cili është ajet? Tha ajeti Allahu Gjelaluhu në Kur'an ku thotë zotë i unë të pare kjo vëtë ala Wallahu seri'u l'hisab Allahu në logari është shumë i shpejtë. Allahu gjelluar në Kur'an shpeshtot Wallahu seri'u l'hisab Allahu shpejt logarit Tha Allahu gjellë gjellalu Masi logarit shpejt Dhe në hadithën e pengamerit Alehi salatu e selam Se të gjithë njerëzit logaritën Për një qast Atar dha qish me kuptu këta Atar Abdullah ibn Abbas Radhi Allahu anhum Ardhahum e tha Tha Allahu gjellë gjellalu Husaj për ketë Se logarit për një qast Kjo shume leht Për një qast i merë logarit krejt Tu mor logarit une Je tu mor logarit ti E tu mor logarit ti Osh tu morë dhe baba jot Tu morë logarit baba jot për një qast Për një tinë qast Osh tu morë dhe bab gjyshi Edhe shtërgjyshi Edhe i tëre të gjysh Edhe i katër të gjysh Edhe ademi njëkosisht Ademi alai salatu e salam Dhe krejt njërzimi janë tu morë një një qast logarit Atarë tha kjo është Sikur që aja undan riskun për një qast As një risk nuk i përzijet me tjetërin Tha sa i përket logaris Sa i është i shpejt në logari Allahu Gjelle Gjelalu në Kuran e cilëson vetën Se marrë në logari shpejt Qishë është kjo shpejt Atarë pëse këto procese Djetarët kanë thanë Se fjala Zoti Gjelle Gjelalu hu i shpejt në logari do me thamë, prej se t'ja njëse kur t'ja njës logaria shumë i shpejt por për me janjës logaria o shumë fështir anda i zotë i unë të bare kjo vëtë anën ka të regu në evinë në Kur'an se dheri sa t'njëse logaria o shëtë azab o shëtërtur o shëtë dënim por në momentin që ka janjës logaria o shkryjë muhaveti o shkryjë qasti Andaj në qasti logaritë Allahu Gjellie Gjellie Hu të gjithë, që neve ne në nënkuptojmë se, deri sa të dhjente logaria, ka shumë zhvillime, ka shumë mundime, ka shumë gjërat të cilat do t'i mundoj njërzit në varsi prej veprave të të tërë në këtë botë. Në varsi prej veprave të të tërë në këtë botë. Zhvillimi radhës të cilat ka përmendë Allahu Gjellie Gjellie Hu në Kur'anë, dhe për nga mëri johën sallallahu a.sallem, në hadithet e ti, është procesi që liquat procesi i pritjes. Pas të ubimit, në mahshar, në vendin e të ubimit këtë të bëhon, të zitha krijesat, atarë egziston një procesi që liquat procesi i, i pritjes së logaris. Kjo pritje logaris është pjesë e madhrimi të zotit e bare kjo dhe te ala anë njërzit zhgudzojnë as me e shikue njëri tjetërin as që ju intereson që ështëja njëri tjetërit as që kanë do një dertë tjetër por vetë se një dertë dhe ajo është kur tja fillon logaria dhe para se me fillon logaria regjistat e marura nga ana Zotit e Vare Kjovët e Ala dikush nga ana e dhjath e dikush nga, nga përpara Edh dikush nga prapa shpine, cili do të vendosën në mizullin e Zotit të varet kjo te Alla. Kjo është e vetmja, e vetmja murzi, e vetmja brink dhe e vetmja ajo e cila i shqetson njerëzit ditën e gjykimit. Andaj procesi radhësish është procesi i pritjes. Ku do të prisin njerëzit në një periudhë të gjatë, shumë të gjatë, siç ka në Kur'an dhe në hadithin e pejgamberit alay salatu vesselam ka thënë Allahu Tebare Kjovë Teala në Kur'an në surën El Me'arij surë e cilë Allahu Gjelaluhu fletë për, për pritjen dhe zgjatjen e pritjes ditën e kiameti ka thënë Allahu Tebare Kjovë Teala se edhe sa ilun bi adhebin wakia ka thënë Zotë Ion Tebare Kjovë Teala dikush pyti për dënimin dhe dënimin që ka me ndodhë diku shpyti për dënimin që ka me ndodhë se kanë pyt për dënimin që ka me ndodhë ka ardhë në komente se dënimi të cilin ka ardhë në kiamet dhe është pies e pashmangshme e zulumqarve dhe pavesimtarve nuk ja u ka pradari atyre të cilet janë në këtë bot Allahu gjele gjelelu në kiamet është do të gjikon njërzë që isha njoft ata në me zveti po do të gjikon që isha aj i din krijesat e veta shumë njërzë do të mendojnë se do të ashofi nalt di kanë shka e kanë pon nalt në këtë botë e lohu gjelë gjelalu do të andryshon gjendjen andaj këta pëtën arabët se e lesail di ku shpyti bi adhebin vakja Për një dënim që do të ndodhë Pse janë që ditë këta? Janë që ditë se nuk janë mësue Me dëgju në veshat e tyre Se do të dënohë dikush i cili Të ta shumë i madhë Të ta shumë i madhë Apo Kur ka zbrit adhab Për ebu lehebin Janë që ditë a rapt Ebu lehebi Familja kureshije familje hashimije familje me pozit pushtetit familje me pozit taafër qabës pra pozit geografike pozit pushtetare krijetar dhe i kuvendit të arabve dhe zvrit ajetit e pengamberi a legi salatu vë selam ku thotë Allahu gjelluar atëbët tjeda malkuar qofshindur të ebu lehebit e këta u që ditën Thanë qishka mundë ciki njeri madh me hinazap Sikur që kanë muqudit shumë njerëz Që kanë me mendu se krijetari vet A i cili a jep rogën A i cili a jep një kaqore Prej pasurisë kësaj bote A i e sheft madh atë njeri Par Allah u gjelle gjelalu nuk do me dhanë se e sheft qashtu Andaj ata e bu lehebi në shqip shi njerit mir Dhe e bu lehebi O shqujt e bu lehebi Se i kanë rriq uftyra e buleheb do me than njeri i zjarit ati cili kur ka dal i ka ndryqu fëtira dhe ka ndryqu vendi ku a i kanet prej parfumit dhe prej pozitës shka e ka pas por allahu gjellera tha tebet u malkoft u largoft teb është me të kap e keqja andaj allahu gjellera u u Sa në Kur'anin ka këtë sure, sa al. Dikuj veti. Me azabin vaqaq, për dënimin që do të ndodh. Andaj keni kujdes, keni kujdes me vlerësimët dhe keni kujdes me vet vlerësimët. Çdo më dham se na e shoh në veten të mirë, na shoh ashtu Zoti. Çdo më shoh, çdo më dham se ti e shef ti kanë të mirë, shef ashtu Zoti. Allahu ka këtë tjetër mizan. Allahu ka këtë tjetër të këtër, këtër peshore. Andaj Allahu që dhe këta u që ditëm Bi adhabin vakëa Për dënimi që dhe ndohë Allahu qëllu ala Lil kafirine lejse le hudafja E ketë azab Nga ana E Allahut për pabesimtarët Lejse le hudafja Së mundët me lërgu di kush Ska advokat Aska pasanik që thot leje Aska gjithtar që thot leje Aska di kush i cili Me përgjë Me shtipje në ti diplomatike Ka mundësime të largutije Azapin Allahu të barëke vëtë jala Adhe dhe Allahu gjelalu Minë Allahi Dhil me aric Këtë kjo dhe të ndodhë nga Allahu I cili është I zoti i vendeve të larta Dhil me aric Shkallve të larta Pas e dhe Allahu të barëke vëtë jala Ta rrugjul me le i këtu Vërruhu i le i Me le këtë dhe gibril li apo ibrahimi alayhi salatu was salam ngjitën te aj shkojnë lart te aj fi youm kan madarehu 50000 sana ka than allah te bareke we tala ne nje dit e cila esh 50000 sana 5000 vite andaj dietar qalam kja ayat është i pritjes ditës gjikimit Pas zëtë mi vjet pritje Qëtësi dhe Hamendit se çka do të ndodhë me njërzit Andaj, kjo është ajetit të cilën djetarët e kanë komentuje Se është për pritjen ditën e gjikimit E cila do tjetë pas zëtë mi vite Pas zëtë mi vite Pas taj kanë diskutu Ja nda në mendimet të ndryshme a janë me vitët e kësaj bote, a me vitët e botës tjetër. A janë me vitët e kësaj bote, apo janë me vitët e botës tjetër, e cila e rëndon edhe më shumë qështje, nëse janë me me kalkulimet e botës tjetër. Nëse janë me kalkulimet e botës tjetër. Allahu Gjele Gjelal në ajet tjetër thot, dhe njëmi vite, dhe njëmi vite, njëmi vite të ju janë një ditë të Allahu gjelë gjelalu wa johë munë inda rabbike dhe një ditë të zotijot është sa elfe senetin mimma te udun sa njëmi vite shka ju i nëmroni tani atate cilat ju punan matematika le të banë logari njëmi vite të tona një ditë të Allahu njëmi vite Tona një ditë Allah. Nëse është me këtë ditën e Allahut 50000 vite. Sa vite është pritja? Alla disa, jo disa të tjerë kanë thënë me pritjen e me llogaritjen e ahiretit. Jo me kët llogari. Edhe disa të tjerë kanë thënë me vitet tona 50000 sene, 50000 vite. Sa janë këto? Janë shumë. Qofshin me kësaj bote, qofshin me tjetrës, janë shumë. Vetëm pritja, nuk janë hiç llogaria. Gëse ka thonë për nga mbërja dhe i salatu e selam Allahu gjelle gjelalu hu është hidhrua me një hidrim Që nuk është hidhru para kësaj dite Dhe ashtë nuk dhëtë hidhruat masë kësaj dite Kur? Se nga se janë mbledh Gjithë jo besimtarët me një vend Janë mbledh rebelët dhe i ti me një vend Janë mbledh zullumqarët me një vend Andaj Allahu është hidhru shumë Dhe nuk janë isë logaris Adësh kjo është pritja e parë në numrim e dyta të cilën neve duhet të kemi parasysh është ajo e cilëja e ka përmen për nga mërja le i salatu e selam prej vapave të cilëja do të ndodhe njërzve ka thonë për nga mërja le i salatu e selam tëtë në shemsu minel ard në një trasmetim gjetër tëtë në shemsu minel khalaek afrohët djeli afër njërzve Ky diell i cili është me me qindra mira kilometra sot afrohet tek njerzit. Tot pejgamberi alayhisalatu wassalam, "Fiy'arukun ja nasu dhe djersitë e njerzit." Nëse njerzit djersiten me diellin i cili me qindra mira kilometra gjerë tokës, në një vap e cila arrin 40 gradë celcius apo 50 gradë celcius, dhe njerzit shpejtojnë në hije të tjera, Nësa ata djersite në 14 dhe 15 Qëfar djersitje do të ketë nëse kjë djel Zbrit në nivellet e ulta Dhe transmitu si thot E kumë dëgju qishka thonë mi këdet Shoki pengamberi ale i salatu selam Thot e kumë dëgju pengamberi ale i salatu selam Se djel një afrohet një mile Ka thonë dhe une nuk e di A është një mile kilometra e cile është një kilometra dhe 700 metra A është pranimi e 700 metra apër Apo është një mile të cile në arabët e përdorin për lirën e syve Apo sa qërpiku i syrit A është kjo apo kjo ka thonë nuk e di Ka thonë po e di që ka thonë afrohet në bikokat e njerëzve Afrohet shumë di e li afër njerëzve nga sekili diell i cili na ka shërbin neve një ditë prej ditëve njerzit do të torturohn ata të cilët nuk e kanë nguhuar Allahu në varr e këto tela thot pejgamberi alayhi salatu vesselam djersit e njerzit derisa ata alayhi salatu vesselam fa minan nas man yablughu 'araquhu aqibay pra njerëzve do të ketë që djersa e tij do të arrin sa sa zogu i këmbës së tij pra pak nga së veprat e kota mira dhe në vërsitë të veprave të mira dhe bindjes së ti dhe imanit të ti dhe devotshmërisë të ti dhe takvallikut të ti dhe zemrës së pastër të ti kjo e përcakton sa do të jetë djersa i pari i cili është prej atyre të cilët do të ndin tortur nga së ka të tërë që hiç nuk ndin tortur ata të cilët ka thënë pejgamberi alayhisalatu wassalam sab'atu yudhilluhumullahu yawman La dhille illa dhilluh Një dit Allahu gjelle gjelaluhu Do t'i bën hije Me arshin e ti 7 kategorit njerëzish Në dit të cilën nuk ka hije Përveç hije së ti Këta nuk do të ndinë Hje që fare tërtur Përse këta të cilët do të shiojnë Tërturën dhe mundimin I pari për të tëre I umrinë njërë sa sa Sa kam bërë e ti Tha për nga mbërja le i sëratë o sëramë dhe për e tyre ka që u arrinë njërësa sa gjunën të ti. Arinë sa sa gjunën i ti. Pasaj dhe bëngamirja lehi salatu e selam. E për e tyre do të ketë që do të u akalon pak gjunin. Pasaj bëngamirja lehi salatu e selam dhotë. Për e tyre do të ketë që do të mesin deri në në belin e tyre. Në mesin e trupit. Pasaj dhe do të bëngamirja lehi salatu e selam. Dhe për e tyre do të ketë që do të arrin pak më lartë në brez ati ku vendosët apo litari për mbajtjën e teshave pasaj dha për nga meri ale i salatu e selam pasaj për e tyre do të këtë që do të arrin djerësa deri në deri në supët e ti varsisht nga vepra dhe varsisht nga gjunahët dhe varsisht nga krimët të cilat i ka bo nda i zotit vetë të vare kjo e të jala pasaj dha për nga meri ale i salatu e selam dhe për e tyre do të këtë që do të arrin deri në, deri në fytin e ti dhe thot për nga mërja le i salatu e selam dhe për e tëre do të ketë me një blu guasat a fi do të arrin deri në mesin e gojës e ti thot për nga mërja le i salatu e selam fe el gjemëhe fe dhe ja ja, ja ndalë frimin por nuk vdes vdekja është që është e kryër mo Këta janë rrinë gjallë për mësë me vdhejë më këma Zotin Arrujt. Andaj, këta janë kategorit e njerëzve të cilët i ekspozohen njerëzve, i ekspozohen djelit dhe arrinë djerëzve e tyre në, në këtë nivel. Në nivel shumë të trishtushëm. Pastaj, pastaj për nga mërëja lejë së ratu e selam dhëtë, kjo sa i përket nga lartë, e sa i përket për balë, kjo sa i përket nga lartë, edhe për, për, për nga anë e poshtëme, sa i përkët përbal ka thonë për nga më beri sallallahu aleyhu sallem aditin që e kanë gjerë imam muslimit ka thonë për nga më beri sallallahu aleyhu sallem gjehenemi Allahu Gjelle Gjelalu do tjetë imbajtur me 70 mi frena 70 mi frena ja ka vendosë Allahu Gjelle rrëthe për çark gjehenemit dhe gjdo fre litarë për mos të Mështahum kontrolin gjehenemi Ka thotë për nga mberi Alehi salatu e selam Likulli zimamin Se bëune elfe melekin Je gjurru neha Ka thotë për nga mberi Alehi salatu e selam E gjdo fre të gjehenemit E mbajnë 70 mi melace Duk e tërhejt zvar Për me pru nga afër Afër njerëzve Dhe ka një transmitim nga ima Mahmedi dhe të tjerë prej muhaddithëve se pengamberi a.s. është a i vetë minjeri i cili i del karshit gjenemit i del karshit gjenemit nga se gjenemit që që ka përshkujt Allahu te bare kjo të ala në surën El Furqan e ka përshkujt Allahu te bare kjo të ala me nervoz të madhe me hidrim të madhe është hidru për Zotin e vetë ka thënë Allahu te bare kjo të ala Të ke du të menjëzumin e lgajvë Gjenemi do me plas për i natit Gjenemi do me plas për i natit Qëfar i natit? Ka thamë komentatorët I vjen i nati Që mësë me e morë me veti Dikani cili i ka po gjuna allohu të bare kjo vë të ala I vjen i nati Që mësë ta djegë pak e mos të kaploje nga frika mos me kaplojnë mëshirë allohu të bare kjo vëtëjala është hidru për zotin e vëth i del Muhamedi a.s. për para dhe i thot ndalu dhe a i thot në këtë transmitim të se në këtë transmitu e tjetart në musnet ka thonë për nga mëri a.s. i thot gje enemi ti hik ti largoju nga se e ka të ndaluar me e prejk Muhamedin a.s. mirë po dita shumë e pështirë përbalë gjenemi i të rehequn nga 70.000 melek, me 70.000 frena, nga lartë djeli, nga poshë djersa. Dhe pas ta i vion një, një zhvillim tjetër dhe në këtë situatë të vështir, atëherë nisin ardja dhe marja e fletushkave. Marja e regjistrave të cilat, zotë i onë të barek e vëtjara, para se me e qenë regjistrin e vetë para se me e qejnë regjistrin e vetë ku ka thënë Allahu te bare kjo e ternë në surën el gjethje u e tera kulle umetin gjethje dhe ti e shef kur qejnët regjistri para se mu qejnë regjistri ka thënë Allahu te bare kjo e ternë e shef zdo umet gjethje bin gjun kjo është para se mu qejnë regjistri nëse hapja regjistri dështë procedur tjetër më e madhe. Allahu xheloa thot, "Tëra kull umma", çdo popull, çdo popull ka marrë në gjunj, sikur që bin në gjunj njerëzit kur marrin lajme trishtueshme, e lçon takati. E ka shlut takati edhe omrin me khatabin, kur e ka marrë vesh se ka dek pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po para mendonin njerëzit ku ta morrin vesh, shumë njerëz që do të hin zjarr dhe nuk e dija përgjithmon ato të del që farëdhim të është ajo ato e tha Allahu te bare kjo e tjala para se me mërvesh të ra kulle umme ketu me të tishet të gjunjezuara nësa nësurën Ibrahim ka tha Allahu te bare kjo e tjala të shkhasu e busaru hum u shtangë nësit u shtangë nësit dhe nësa nësurën Taha ka tha Allahu te bare kjo e tjala dhe sytë të tërë janë zurka, janë të mavit të kaltërë, nga, nga të meri i madhë që e përjetojnë. Shiko shfar të meri Allah u gjelola përshku në, në librin e tina, dhe ketë kjo është pritje, ketë kjo është pritje, për shfar e ban Allah u gjelola ketë këta, për atatë të cilët s'kan pa sabër me prit në bindje ndoj Zotit, për atatë të cilët s'kan prit me e morsh për blimin në akiret, Kandaj më e zaptu këtu me zorr, kandaj këtu me korrupsion më morr, kandaj këtu me shkelme më morr, kandaj këtu me padrejci më morr, kandaj këtu mos më ngu zotin e votrave e pa 50000 viten kët të marr, do të presin njerëzit. Kjo është kategoria e atyre të cilët do të presin për për të vështirë. Dorasa kategoria e cila do të pritet për të mirë është ajo kategoria se do të kan thon pejgamberi alay salatu wassalam shtat kategori njerëzish i bën hije zotë i onë të bare kjovë të jara, dhe këta nuk i ka planë fare djeli, fare djeli, sa i përket këtyre të cilët do të presin nën djel, kanë vanë djetarët, këtu përpshinën pa besimtarët dhe besimtarët, dhe sa i përket hijes janë vetëm kategori e besimtarëve të veçantë, dhe sa i përket me prit në djel, presin edhe besimtarë, edhe pa besimtarë, Prave musliman do të presim në këtë në këtë vapost dikush. Kjo por shkji është. Jo kjo është por kejt. Allah në Allahu e jilonë Kur'an kur i ka përmendë tmerrët e Kiametit, i ka përmendë por kejt. E kur e ka përmend dallimin, e ka përmend besimtar me cilësi të veçantë. Besimtar me cilësi të veçantë. Pra këtyre ka përmend pejgamberi Ali Salatu Wassalam shtat. Pra këtyre ka thënë imamun adil. Një imam Udheqës i drejt. Kjetër, ka thonë bë nga mele, një gjalli ri cili, ka hepsh, ka tërheqë, joshje, drejt. Drejt provokimeve të kësa i bote, ka thonë, e thirë një grua me pozit, me nam, me bukuri, dhe ki i thotë, une nuk e baj këtë keqës, e i kam frikë Allahu Gjellë Gjellalu. Këtë kategori njërzish, djemë të ri, djemë të cilët kanë fuqi e energji, dhe provokohen dhe joshen nga të këqijat provokohen nga bukurit e kësaj bote u ofrohet kjo bot dhe ata për hirtë të zotit jo për tjetër jo që s'kanë mundësi por vetëm për hirtë Allah u gjellëvara thojnë jo unë nuk e baj të keqen unë nuk e baj a moralitetin ka thonë për nga mërëj salatu e selam e ban hi Allah u gjellëgjelluhu e ban hi Allah u të bareke tjetër ka thonë për nga mërëj salatu e selam një njeri cili E ka zemrën të lidhë për xhami. E ka zemrën të lidh për xhami. E kshumë rrah për, për atolet të cilat i ka përmendën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithën se do ta përmendmi te të njerëzit e mirë. Ë ndër kjo është rezumeja e cila do të ndodh në pritjen e ditës së gjykimit, në pritjen e e llogaris. E kur fillon llogaria? Do ta shohim na hadithën e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam të thatë hadithi shëfatis ku njerzit do të shkojnë te Ademi. Ë do të shkojnë te Nuhu, ë do të shkojnë te te Musa, ë do të shkojnë te Ibrahim, ë do të shkojnë te Isa dhe në fund te Muhamedi sa selam. Nuk shkojnë te babavet. Nuk shkojnë te krijetar i vet. Se s'janë as punën. Nuk mundet ja të shkoj ai te ai, s'ka ka siguruar te derën. Sa i s'e jefa të punat tjera. Po shkojnë te pejgambert, natyrshëm e din se këta e zosin dashpunën. Ku ka më të soshti punën do qojë cili sa njeh Zotin e vet, sa njeh Allahun te bareke o te alla, nuk e kangu Allahun gjel lala, e ka kshir vetëm levardin e kësaj bote. Shiko njerëzit e kuptojnë ahirat se kan duhet me shku me mor për ndërmjet, nuk shkojn te kurgush tjetër, shkojn te nui, po shka është më e keqja. Më ronda edhe këta tas e kan huç Nuk jë ja kanë hush njerëzit kërë shkojnë të këta pengamërë, por ata thoinë, Allahumme nefsi. Ja, valla, tash, tash oranë, tash Allahumme nefsi. O, Zotë, veshunet pështojnë i herë. Pengamër i Zotit, Ibrahimi, thotë, veshunet pështojnë i herë. Nga se këti kanë hargjue ato afatët se t'ja këllonë Allahu Gjellel Gjelleluhu. Dhe kërë shkojnë të Muhamedi Alehi Salatës Selam, shikon e shprejnë e Muhamedi Alehi Salatës Selam, thot e në leha, unë jam për këtë punë. I vetë minjeri i cili ka gugjimin mi thana lovët o zotë, nisja logarisë, nisja logarisë. Sot në gjikatat dhe kësa i bote, shko të i thuj nisja gjikatësit, atë marë logari, dilë jashtë asë ata që kanë pozitë së ka të mundësimi, i thanë nisja thotë kjo ka procedur e kush ka guzim, i thanë Allah u gjele gjelalu, u nisja kur kur së një thotë i thotë vetë Muhammedi a.s. mirë po kjo është një gjarjeve qanë të cilën do të shpjegohet në në një gjeratat e arme Allah, dita e tubimit zhvillohet dhe shqoqërohet me, me ditën e pritjes me kohën e pritjes e cilë ashtë 50.000 vite në në djëllin i cil e njërzve. Qëpa përfitojmë neve nga kjo? Qëpa përfitojmë neve nga kjo? Dhe si neve duhet reflektojmë kërë që këtire mësimeve? Kretë këtë që ka i përmendëm, janë ajetë dhe hadithi për nga mberi së sellim. Zdo fjallë. Përveç atërë në shpegimeve shtojtës. Shumit se kësoj është ajetë dhe hadithi për nga mberi të alejë i salatu e selam. Dhe këto i gjeni në në kurad Anaj mështë të shkoj e menja dikujna dhe mështë taloj e shëjtanin mifol, qka thotë ki hoqa dhe qka po thoi këtë hoqa dhe qka po thoi këtë hoqa dharët? Anaj allah u gjeret dhe se e nëse e il, dikush veti me qudi. Në surëm nebe a tha allah u gjeret levala jetese e lun, po bojnë muhabet njërzit, qka do bojnë muhabet? A do të ndodhë, a zdo të ndodhë. Allah u gjeret din qka cilë të t'in kryje. Anaj merë me sërizitet këtë pun, nga se si kur që smun ësht me e nal e gjelin së në nal logarien a mun ësht mi dhon e gjelit mos mës më mer mës më mer babën, mës më mer nënën së një thu andaj Allahu Tevare keo dhe të ara nuk në kalan Muhammend këtë pik as një as një grimtës po neve qka duhet përfitojmë në këtë botë e para duhet përfitojmë që ajo ngutja jonë mëzitimi jonë Ha, për shpejtimi jonë, duhet miret me kujdes, se sa do që ti sën të nalë dikush tash, ka me të nalë Allah u gjellu ala pas zëtë mi vite, e mjerë për ata së ka së mësu me pritë, shumë njës nuk e mësu me pritë, pëse nuk e fali njës në mazim, sësë janë mësu me pritë, kadal kadal me, me mërë të këbir, e më nejtë kiam, e më nejtë ruku, e më nejtë su gjudë, Po kjo, kjo do pritje, do sabër Andaj Allahu u gjellu ala Në shumicat e dhejnë dhe kjo e përmenë namazin E përmenë edhe sabërin Vës të ainu bi sabëri vës salë Tëtë Allahu ndih mohuni me sabër Dhe me namaz Andaj neve qka përfitojmë Ta mësoj na vetën me prit Prit pak Ndalu pak E qish mësoj dhe vetja me prit Me dy qështje Me namaz dhe sabër Dhe ndo njëherë shka ta do qefi prej qefe dhe të kësaj bote, leje. Leje. Leje dhe pse e kinë mundësi me morë në monirë të stërvitës dhe të ushtroësh, se një ditë se në merë kur gjo. Hitë se në merë, ki me dashë me morë pëse në merë. Andoj, stërviteve të vetën, ushtrojeve të vetën, me sabër dhe me namazë. Pse nga se një ditë pas 10.000 vite ke me pritë, e kush e shionë ata maketsh, a i qka samësu me pritë. Në varë, Kush e ka më keq? Kush e ka më keq? Ai që ka pos më shumë dunjë, ai që ka pos më pak. Ai që ka pos më pak. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shlukët dunjë dhe skalon në shpinën e vet as hurme. As hurme skalon. Kush e ka më let? A i cili e kalon një bëllok të madhe, komoditet të madhe, dhe një ngrosit të madhe. Andaj, sërvitnë dhe të sërvitnë më vetën, të përgadisim vetë vetën për këtë pritje të madhe për Allahu të bareke vëtë alë. Dhe në këta kohë dhe shumë përësi, ishtina për, për khodben, e lusë mi Allahu të bareke vëtë alë, që Allahu gjele gjeleluhu në e letëson këtë dit të madhe. E lusë mi Allahu të bareke vëtë alë, që Allahu gjele gjeleluhu në mund تامن صل الله جل ثلسم من تقوا الله نشمون الله غا غ جناهي يلوسمي الله تبارك وتعالى تشوتي اون جل جلاله و عبرت امير الله تيبن قبول و عبرت لي الله نا يشليان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين